Fa in asdaq alhadith kalamullah taala wa khair alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shar alumuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar Falëndërimet dha lavdata ti takoj vetëm Allahut te madhruar vetëm Allahun e falënderojm dhe vetëm prej ti ndihem dhe falje kërkojm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 Osht një copë e vogël e mishit që luan një rol të rëndësishëm në jetën e çdo njeriu. Sigurisht se çdo njeriu prej jush e kupton se është fjala për zemrën. Dhe zemra është një vend nga i cili dalin të gjitha mendimet, vend që dalin ideat dhe vend që dalin qëllimet apo njetet e njerëzve. Dhe askush nuk din para askand se çfarë ka në zemrën e tij. Dhe zemra është interesante. As sapo nanmetë, ashtu edhe kjo zemrën. Nëse e mbush zemrën me besim dhe je ruajt prej harameve, ajo është zemër e pastër. Ajo është zemra e shëndosh. Po nëse kje besimin, por je hyjtur her pas here në haramën, gjeëna. Her pas here i ka lën kuthici ti ka vendos Allahu i madhruar. Kjo është zemra e smur. Dhe nëse punon njeriu mirë, ka të ngjarje që shërohet. Po nëse nuk punon punë të mira, ka të ngjarje që zemra do të vdes dhe zemrë e tretë është zemrë e vdekur zemrë e vdekur është ajo zemrë në të cilën nuk ka asë një pik imani besimi a i person i cilën nuk e beson fare Allahun dhe nuk i beson të gjitha ato që i ka shpal Allahu i lartë madhrua në librën e ti fisnik Kuranin a i person e ka zemrën e vdekur nuk do të flasim na detajesh të për lojet e zemrës, e asë që është qëlimi jon. Mirë po, qëlimi jon është që të arruajmë zemrën, nga sulmet, sulme këto që her pas her e sulmojnë zemrën e njeriut, dhe prej këtyre, sulmeve mund të shkatërohet zemrën. Andaj, djetari islam shumë, Ibni Kajim El Gjauzije, Rahimahu Allahu Teala, ka than se, 5 gjera, janë kërësore që e shkatërojnë zemrën e besimtarit. Dhe, ju kshalut që të keni kujdes, dhe të keni parasysh këto 5 gjana, sepse janë të rëndësishme, se nese nuk i dini këto, mund të shkatërojnë i zemrën, mund ta shkatroni zemrën edhe ti bëni zemrës pa drejtësi pa jo ju pas ajo juve kur far borxi apo pa jo ju pas ajo juve kur far haqu jerat çka shkatrojn zemrën janë 5 dhe e para prej tyre që është shumë është ndeja e rrezikshme është ndëja e shumë me njerëz të ndryshëm Njeriu që e kalon ditën edhe natën Në përndajat të shumëta Ai ka fillu e me shkatrua dhe me smur zemrën e ti Sepse njeriu duke nejtë me njerëz Jo të mirë Ai fut në zemrën e ti Mas pak ti mas pak Frëmarjet apo Ayrin apo avullin që e qesin të tjerë Prej gojve të tyre e fut në trupin dhe në zemrën e ti Mas pak ti ajo është që dëmë tënë Mirë po, a i futë dhe ide, a i futë dhe mendime, a i futë dhe gjana tjera në zemrën e ti, të cilat i merë prej të tjerve. Andaj, nëse njeriu rrinë ditën edhe natën në përndajat të ndryshme, a i kryonë zemrës brenga, i kryonë apo i formonë zemrës hale, i formonë probleme, Shçetcimi edhe për okupime të ndryshme. Nëse të merret me punë të veta, ky fillon pastaj të merret me punë të huaja. Dhe do kanë ai të menjerz merr edhe gjona që si takoj me i pas besimtarin zemrën e tij. Sepse a keni pa ku rri me njerz, çdo njeri flet për tjetrin. Dhe çdo njeri thirt i bën dëkshi vetën e lën të mirë. Ona për këto vite sa punoj Ka kalun bë njëzet vite që mërë me, me thyrën e popullën të fenë islame nuk po hasi asë një njëri, asë njëherë nuk om hasë me thonë haqëfën dhe, unë e jam i keqë. Kejt me këmë të rishë edhe me këtat rrugëve me nejtë, edhe me këtat politikës me nejtë, edhe me hajna me nejtë, edhe me narkomona me nejtë, edhe me alkoliqarë, edhe me njësë pëmoralë shumë, krejt vetën e bojtë mirë edhe arsitojnë vetën, të qërahojgj, unë në amazis e fali, me a gjëruja, me dhonë ja, zekatin e këto e haqë e këto si bëj, a më për zemër, vesh më në no është e zemër matë mirë, së më në është me gjithë se temën, jo Allah, si të thot që ishtu dhje që të prish të ka zemërën, me njëherë diagnoza të skish ka e diagnostifikanë me ja kontrolue, me njëherë ja e shqip diagnoza zemëra jo Po më këta besimtarë me nejt më këtë dihet, kësa cilë më e mirë se tjetri. E tash ku treshtik me kësi njerëz, ti rënë me tksi. Ata ja nisin me të kallëzu tyta as për tirtë për tirtë, a mo veten e pastrojn. Thatun e vet i mirë, ti munesh me u ndikue prej fjalëve të tyne. Munesh më i mirë diku në, në qafë me menuh keç. Munesh më me menuh keç, çysh po mendon diku shkëç për juve. Çu po that këta tresht që janë shuk këtu? Tritë edhe dhe trejat nëpër xhamia, këta veç e kanë najfar qëllim, i kanë najfar interesi, edhe dikush që ndron murat pa tyne. Edhe dikush po i stimulon edhe po i nxit këta trito dhe trejat që po shkojnë nëpër xhamia. Ata nuk e kanë qëllimin e mirë, se vërtet që këta trito dhe trejat po i nxit dikush edhe po i stimulon për më u fal. Edhe me shkuën nëpër xhamia, edhe me shkuën punë të marra, edhe me shkuën me u shkollue, edhe me marr tituj i shkencor, edhe me punue, po i nxit, po i stimulon dikush. Ata kanë që dhëmë të keshë, anë në realitet, i nëzitë Allah o Gjellësha në hu. Se kur të kalë zënë, se me 12 rekate, na file brenda ditës edhe natës, më nëshme marë një palatë në gjenet, po për për shër zotë, në ka mëzitës, edhe në ka stimulus, edhe në ka pagus më të malë. Se shumë kush për atë kush për pa i pagunë, për pa i pagunë qaj që i ka shumë, se na në kemi atë shumë, për pa i pagun Përveç kësaj, sa të liga ka sjel edhe sjel nëndaja me njerës jetë mirë. Dhe sa dhunti edhe të mira ka largue nëndaja me njerës të mirë. Sa sprova edhe fit në ka sjel nëndaja me njerës jetë të mirë. Dhe sa të mira edhe dhunti e begati i ka zhvlerësua nëndaja me njerës jetë të mirë. Sa të mira i ka botë këshia neja me njerës gjëtë mirë, e satë mira të kam paracit të të këshia, duke ndajtë me njerës gjëtë mirë. Andaj shtrojtë pyetja, ku është epidemia e këtyre njerëze? Ku është virus i këtyre njerëze? Epidemia apo virus i janë vetë njerëzit. Ata që rrinë ashtë të me të ndrëshëm, ata vetë janë virusat apo epidemit. Dhe, Mos haro nise. Njeriu dëmën më të madh që mund ja bën vetes është me humb kohën kë. Kjo është dëmi apo padrejtia apo zullumi më i madh. Mirpo, në ditë prej ditësh kimë kuptue, nëse janë kët botë kur të kalosh në botën tjetër, kimë kuptue edhe kimë çortu veten. Allahu I madhruar në surën El-Furqan na tregon për këtë që i bojnë zollon pa drejtësi vetes. Dha thot: "Ua yawma ja, wa yawma ja ya'dudh-dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya ja laytani ittakhatu ma'ar-rasuli sabila." Atë zollomçari, ai që i ka bëu zullëm pa drejtësi vetes të ti, do t'i kafshoj duart e veta. Do t'i han duart e veta e n popullin toni han thajt më shumë edhe do të thot, ah i mjeri unë, sikur ta kisha pasu e rrugën e profetit sallallallisë. Sikur mështë kisha pasu rrugën e këtyne apo të atyne, po me pasu rrugën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallem. Pasta njeri unë nuk nale dëshkaq, por edhe e malkon vetën, përse është shëshru me njerës të këqi, me njerës të cilë të janë të devijuar, me njerës të cilë të, të kanë marë kohën, edhe të kanë hum kohen, edhe ke kalu kohen këtë. Dhe thët njeriu, atë ditë kur dalin para Allahut, ja wejle ta lejteni lem atë të khidhë fulanën khalila. I drejtojtë zotit dhe i thëtë, ah i mjeri unë, ah shkatë rimi imë, sikur të mësë e kisha bo filanin mikë, sikur të mësë e kisha bo filanin shakë e shesë ata filoni e aloni sa kanë dëmtuë, po nuk e dikton këtë bot, po e dikton kur dhe del, para Allah, dikri bade i dhe gja e ni, vë kene shëjtanu, lill insani, këdhula, po të regon se, thot, pasiune gjeta rrugën e drejt, pasiune gjeta rrugën e vërtet, erdhë kë filoni, e me largëj mua preja saj rrugës e drejt, rrugës e vërtet, e vërtet djalli, Shejtani është taj që e humbë njeriun dhe me kalimin e kohës e lenteve të muar. Pastaj vlazen, kemi shumë njerës që i kemë rrës nesh, shtiren edhe paraciten si kur na dojnë të miren, shtiren edhe paraciten si kur na ne dojnë neve si kur vetë vetën. Disa për kalojnë ekstrem, jenë bua ekstremista, vëllaj për thëtë ma shumë du ty se vetën. Si të thë që shtu dhje që të ranë. Ajë që të thë du të ty ma shumë se vetë vetën, ajë të ranë me njëherë. E disa ma dëbut, pa thëtë që shëtë du vetën du dhe ty, edhe kësë është të vërtit. E me thonë ma zvetës du të ty, ka mundësia ma, i kem një dy kategori, qa pafshan trupin e shpirtin, tem edhe në tonin pafshan. Tybe nuk ka që ashtu, pa ka ashtu, ose heqë. E ka kështu që paracitën shumë ka shumë që paracitën, edhe nga mendojmë që i kemi miq, e kemi dashamir, e kemi farafis, edhe, qka bojmë, i afrojmë ata shumë gëtë vetës, mirë po, qka bohet, kër të dalim për Allahot, i shohëm se ata ishin ka unë armistë ton, sa ditë nukatash hipokrizi, këtu po, mujna me i bojë hipokrizi njën i tjetët, mujna me mashtu njën i tjetërin, po kër të dalim për Allahot, po i presim ata mishtash me kon ka unë e djef, edhe Kur po i shohim se anë që ndal në nënën tjetër, sa ata kishin qen armës ton, na kishin mashtrua, kishin qen përfitues, kishin qen përfitues. Tash na krijt trit, po do ju djetrit. Munë me pru shembuj nga jeta juaj. Kur ke qen shkollë fillore të mesme, atë kanë bوهë sapo jo tybe. As ty as mua, hesap s'kan bوه. Edhe ne vajzëllare, kur ishim medrese, mas medrese, shumë pak na kanë rruar. Së snaniafka karkuçe, stërka karkuçe, edhe ders me majt, nuk dishën fortë se anë. Ndryshoi si cita, kaluan vitet, tash po doin, pse? Se tash po den, tash ke buën. Kem rënë në pushtet, po kem rri atje, kem rri atje, po doin. E pse po doin tash? Pse tash interesi? Për po ka çef me të pa ty me ato apo me ato? Pse? Ai është autoritativ, ose po qoshevon ai të me ty se ti je autoritativ? Të të të minë një herë e është në pytje interesi. Ta ja, burat e mirë, ta burat muslimane i ka me dashtu si me shkollë si pa shkollë, si me pozit si pa pozit, si me dije si pa dije, si me autoritet si pa autoritet, si i pasën si i varëfën. E ka të atit për po, jënë shumë pak. Unë e shumë pak për shëfë. Kaj të bimet që për jërganizohen muslimanë në Kosovë, po, edhe në vendet e rajonit, nëse shkanë aty, 99% ishet një rangot. Ja ishe hojëllar Ja ishe haqjiler, ja ishe pasunika, ja ishe qeveritarja, ku ta dhjone. Ku janë fukaraja? Ku janë ata të malit? Më falim, se s'po dumin në qëmu, po që jetojnë e përfshatna malore. Ku janë ata që shkojnë me a pinga? Ku janë ata pa kravata? Ku janë ata pa robat shtrejta? Allah, e hojë, se si kimi thjepë. Se s'pojnë thjirë? Më s'u ullë në sofer, në tavolin, në të mezlisë, ku thyrën të pasurit edhe lehen dëvarfën i të ka thonë Resulullah s.a.s. Hishë më si shka, se dhe ty të ka thyrë për një interesës të ka thyrë që të ka doshë me zemën. Andaj vlazen, dhe të shohëm gjendje në njën një i një tjetët, qështu dhe të takohëmi të Allahu një dite? Dhe pëthet, Allahu gjelesha në hun, po e të regën gjendje pëthet, el ekhillau jau me idhin, ba'du hum, li ba'din adu, illa al-muttaqin Ja ditë shoft e ngusht që kanë qenë këtë botë do të jenë armish të njëri tjetrit përveç atyre që ishin të devotshëm Do të thotë kërejt janë armish njëri tjetrit përveç atyre të cilët janë të, të devotshëm Për ato atyre që janë takva përveç atyre që, që ja kanë frikën Allahut subhanahu wa taala Se kërejt të tjerë janë armish njëri tjetrit Kreativitë e kanë pas me interes. Andaj ndaja me njerëz këtill. Edhe humbja e kohës shumë është njëra prej gjërave që ta shkatërron zemrën. Shkatrruesi i dyt i zemrës është udhtimi nëpër lumin apo detin e shpresës. Çka do të thotë kjo? Me jeton njëri apo gjosh ishin Çekiçin komentuo Ondra. Ne huaj bashkohor po e that në libr. Ndërsa tash po thot mjaft me çindre komentues t'ondrave. Pse? Thet se jemi ymeti i xumit, veç po flejna dhe veç Ondra po shohum. Se ata si punojnë mirë. Vallaj kur të vij me flet, më nuk i bie për Ondra se e ka më çunëser në 4:30 me Falsa Bahin. E mas 4:30 që të vje pastë që ka më dhon punë, e ka më dhon atje, e ka më dhon atje. Mir po na hap edhe rë dhe flaj ditën, flaj natën valaj, nëmë dhe e të natës dhe me të mu shbarku në plëtë pasull, e pite, e flia divëne, e ku të divën e omelcina valaj, të natëm rë diqka dë ondra dë qeshme dë uj, dë diqka po nërmalë se të ka roketja, që u me rëshishen edhe pëja të, ose me rëcuslë në shtine si kur fëmija të avlazen dhëtë mu zhumë, stimanë prej gjumit me u largu prej anijes të shpresës të mytit se val që i mytë na mytë. Edhe shumë tri dhe tre i mytë i mytë. Pastaj shkatrruesi i tretë është që ta shkatërrozë zemrën, është me u lidh ngosht. Ëu lidh shumë ngosht me dikon tjetër përveç se me Allahun. Se dikush i ka lidh raporte të mirë me dikon që thot ky thot për mua jetën e ajë. Ja. Këpër mua kështon e për këtë kështo. O oh, mos ashtu, mos. Lëdhimës ato as ato janë alt, që, që s'ka nevojë me dhon jetën hiç, vetë që thot bano edhe bëhet. Lëdhë fond me Allahun xhaleshahu. Se me bo me u lidhë Medikan, më bëme ulidh shumë. Me dikon, runa Zot më nesh me kaluan shirk, sikur na në kohën e luftës na rrokut tuta për vëlla, na trimakëti shumë kom, po zdin luftat dish apo tutmë se kështu jam trimakëti. Vallahi ti asht i kret me kallosha, me tenka hipun kështo. A mo me bëme na sulmimin e hart pe ik nena pe ja nena. Jam s'u i malet ka Shqipnia, ka Macedonia Se qa s'to tërheke taktike E ku ta dion e N'kone luftës Wallahi, subhanallah Njerëz dhe me namaz e kishë hup lidhin me zotin O, Moskov, shisht ta me napshtu Nath e ke fara po n'a hup Po s'mon mara të pështenaj, po të pështen mara Allah Se i s'ma ka dhonë shpjetin mara Eta është vëllana një munë në pështun, njës në pështun, 11.000, 12.000 po hëndë dhejë, 1.800 asë eshë në të cjaudim hënda. Edhe në Bosnë një një një munë, një 220.000 i fshiti, faraoni Miloševiq. Edhe në Palestini për një një munë që 50 vjetëveq, me mira i fshiti që i futi, edhe atje, edhe atje, edhe atje, edhe atje. Pra mose, lidhë me këta e me ata, po lidhë me Allahëm, lidhë me Super fuçi se këto janë super fuçi, këto janë fuçi të vogla. Andaj vëllazen me u lidh me njerëz, ash fort e me lën Allahun është në rrezik, me ron shirk, me i bë zotit shok, me i bë zotit rival. Se me dosh dikon çasto dhe më lidh është rivalitet me zotin edhe aty personi që doan ti. Ne hoj i ri, i ri po them i ri sa i gati 60 vjet, tash çipau dhëhëç kët opoziten si ri Allahu e shpërbleft e kum njoft, kum najt, kum hangur buk shtitina në rejad një sheikh adna narur e kishton një dite para një dëtri aua një thonjët madhe në për media kishton o populli Siris mos umpshtet një në rapt dhe në dimen në rapt dhe se a rapt kan vdek mos kërkon një në dim pe i tyne se a rapt kan vdek e me kërkon në dim pe i të vdek nëve o shirk të më thonë me kërkon në deme lindim kjo është shirk kjo është që qëtë pe i feje andaj dhe jo Pështet një një një tjetën e me i kërku e mulli dhe shumë se Po ka përceni runa zëtë kufinë e po dilin shërkë Pështet një edhe lidhë në me Allahun Subhanahu wa ta'ala Pasta i shkatru si katërt Pre i shkatruzve të zemrës Edhe kjo e do nështë ta një tem Kajt në veti se jemi një popull Qe kem që të të katërtën shumë është ushqimi Pra shkatru si pra, katërt Qe të shkatruz zemrën është ushqimi Edhe s'po më jasmianizmi ka dallzu sepse po rushime, o vllazëra po feshem njerëzit edhe libra po shkruajnë. Do grap plak apo i shoh librat i kanë bë, edhe në kopxhinën po gjithkund po shiten mendi herë. Jan punsuar njerëzit, janë punsuar njerëzit për punë ushqimit. Edhe shkolla po kryjnë, por me boshtime me hungër me pil. Vallallahit sikur na,çi po hajm këtu me me me libra. Apa me receta bashkohore, sikur Baba Allah t'o xhështon kena me vdek. Wallahi sigur ata sikur na bark. Kur t'e çelsh këtu, kur t'e kshish barku, ma posht kartiza çe kaç. As pa taçet ato ja ki mish, bifteko, e ki ramsteko, e ki këtu e ki ashtu. As pa taçet e ki longun edhe specin. Kajn rregull është. Kaj ç gjithë mirë jam elhamdulillah. Edhe shijçë zoti s'e ka bó, më ja po barkun yonitese se ç'tashi po han malisht ishin turpnu para yonit tjetër ushqime tepër ta të vdes apo ta shkatërron zemrën. Prandaj duhet të pas kujdes, se nuk kemi kohë shumë, duhet të pas kujdes me urujt për ushqimeve të tepërta, të, me ngroën, me ngroën aq sa kemi nevojë. Për më mbijetue. E jo ja për më sakatu veten. Krejt, krejt në edhe ju po kemi probleme mbipeshën. Shumica kanë probleme mbipeshën. Delni ka ka mali gërmis në ngjesh bla trija treja pleshe plaka pse mbi pesha ec ec ec po pse marr pe pe pe pe maltreton veten mos hashom edhe kjo te mohabeti qe e, pr e zgjidh problemin shpiton e me po sa te mujn han e sa te mujn pin edhe s'nalen hiç e ta vallahi mbi pesha mbi pesha po nalen mbi peshen per ata ka thon rasulullah sallallahu alejhi wasallam njeriu nuk e mbush ndonjë an ma keq se sa so qe mbush barkun e ti do ti mjaftonte njeriu Çotihan disa kafshata që ta mbajnë trupin e ti. E nëse do të njeriu patjetër me hamr pak më shumë, atëre leta bënni balancim mbarkun e ti. Në të tretën ta mbushme ushqim. Në të tretën ta mbushme ujë sa të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Në të tretën that me çka më mush, me ajër, me ajër, sepse nëse po të ha ngjer po inzinë të frymëmarrjen që tonëm, qëmë maton, veç kur po çet, po çet buk, po çet ujë, po çet qetë... Soka, pëse ka mujë, se ka lonë një të tretën për ajrë, si funksionan ajri heqë. E sa bashmet më shu të diko shë anena e knena, lejë një të tretën më ajrë, funksionan mirë, elhamdullah, edhe kime jetu e, nëta pashtu e zote dhe dy shqivjet kime rënë, sa shkurfar problemi. Nuhi a lejtë salame më rritin i mishin, as nuk ka hangër që si senash, as nuk ka prahu, as që si omëlsinash, edhe shumë mirë ka jetu. Dhe shkatë rust i pest i, i, i zem është xhumi i tepërt. Edhe xhumi nga shtem vetë as që do të na na veç, inshallah nuk jemi populli i xhumit. Inshallah nuk jemi umeti i xhumit sepse na myti i xhumi. E xhumin leçi puna e bën sjjtoni e ushtimi, po për puna e bën edhe pushteti. Thotë dikush pse pushteti? Pse ti ka dhënë 150 det në punë me ranavitë ti që punon në sektorin publik shtonë diell ato spo i kontestojm tash na jëm të festu festa që siman Arabia, as, as Vatikani, as Anglia, as Amerika s'kërkosh. 20 të sot shtetet të Evropës nuk e majn festën e 9 majt, që po thon ditë e Evropës, e na ende s'kem hyrë në Evropë. Do të hyjm todat pas më denjëta funit, e na po ja festojmë aty ne. Ma si a ja festoam aty ne ti festat që ai vetë spo e maan e këto e këto tani është edhe një smundje tjetër se këta pushtetarë Po tojn me lid festa tash me cilu festa shtunën të hanën pushim. Po, me çao lid kjo? Jo se shtunja ka qen ditë festë, po smoj të më shfrytzu. Po shfrytzum, po shemëshun, na. Ja ja, do të me lid tash. Eshtunë diell e hane. Po me cilu një të merkurën të marr të ajëspë bojn punë, edhe atë e lidh. Tara jajta e pramta, hajtë e lidh 10 ditë shkojnë çështu. Na i kanë bouldh fëmijët pasiva. Fëmijët ton, fëmijët ton, çdo japisin ah kanë ai festë, se vetë fresin me gzim. Kur ka fest a lidhet bab me diçka, nëna lidhet festa me diçka. Na më rrekojm shkollën edhe të shtunave keshum, edhe ka 6 orë kujt disa edhe në medrezës ashtu, nonstop. Ase diskotajsh me lidhe, me shlidhe. Kaj problemi është me mua dy bajrama. Çdo të dy ai kena pas problem këtu edeni. Purtirat, kërkosh më skavet. Andaj vllazën jemi shteti më i rri, e më i varfën, e më mbrapametën në Evropë, na duhet me push, me punu më shumëti. نا ده شتونه دمه بو دهتونه اتديلمه لانبوشه إن شاء الله زوتي جلشانه نا نديه من ناوذذن اده نفرذن كتو پاس جونا إن شاء الله نا الارغن اده زامراتونا إن شاء الله نا امبرونا نكنا شكترن اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولساير المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين wa l'aqibatu l'il-muttakina wa la'udhwana illa ala t'zalimin wa usalli wa usallim ala l'mabruthi rahmeten l'alamin nëbijjina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, osallam e taslimen këthiren ila jomit din Vlazen vetëm një informim të shkurter ata që jenë t'interesuar ma shume këm për këta që jenë gjemati, gjamisë dhe t'lagjes na kemi fillu prejave s'kaluar me derse me këshilla, me mësime këtu në xhami ditën e shtunë pas namazit të akşamit. Këtë javë kemi ligjëratën e dytë, është ligjërata e radhës, kultura apo edukata e besimtarit në xhami. Edhe kush ka mundsi, edhe kohë, edhe ka kohën hallall, sa ketëse si jam mundsa Zoti më mor pjesën për dersë, po kur e ke kohën hallall, eja këto 3-40 minuta mësos bashkë me mu di diçka ose shkatë teatri Hoxh, më sa më të diçka. Se dikush po shprehet gabimisht dhe këto do të më hiqë mi fjalorit. Po atë hajde shkojmë te mulla filani, ose te Hoxh filani, bëni haram 3-4 minuta shkojnë ngojna dersin. Ju bëni haram. Bëni halal morëse, harami nuk shkon varëm ders. Haj bëni haram 3-4 minuta shkoj me ngojmë dersat. Jo ja, jo, ja, bëni halal, sepër haram pe di, për haram s'mos si vjen diçë ka haramat ku. Ona tash po ju kuptoj edhe juve se jeni njerëz për shtinë serialeve, edhe ja keni nis me episod gjut në erë spanjollishtën ato ato, tash jeni turqishtën, edhe krijën cilësisë të serialën 8, 9, 10, tash edhe ju thrit me sport, ja keni mësui me hij në Evropë veç me sport. Edhe ju e keni shtisë apo keni lojë apo lani kafaka ato mongut se ato veç ja u knoshin efshin, pasionin, ndërsa derse të fjalte Allahut, fjalte Resulullah salem, ja knoshin shpirtin. E shpirti në knaçën e tetë sen veç me Kur'an, veç me fjalte Allahut e barekuta.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 يعزكم لعلكم تذكرون الله